26. fejezet Mielőtt a helikopter felszáll, a pilóta megkezdi a kört és a fordulót, így kének, és nekem esélyünk sincs bemérni, merre tartunk, legyen az éjszak, dél, kelet vagy nyugat. A sötétség és a városi fények hiánya, ami hamarosan következik, sem segít a helyzeten. Negyed órája tart már az út, Amikorra elfogadom az elkerülhetetlen vakságot és ostobaságot egészen a megérkezésünkig. Hátradőlök az ülésen, a lábam és a csípőm összeér Kénével, és mivel egyikünk sem akarja most a szerelmes párocskát játszani, amik soha nem is voltunk és nem is leszünk. Kén és én szeretlek gyűlöllek játékot játszunk, harcolunk, dugunk, hogy kompenzáljunk azért, hogy utána megint elkúrhassuk. Nem. Ebben a pillanatban a lábaink azért vannak összenőve, mert ebben az egérjuk kisgépben vagyunk összepréselődve, ami hangos, durva és csak egy kis dupla üléssel rendelkezik. Azt gondolom, hogy a kényelmetlen út azért van, hogy a határon mozogjunk, elfogadva a találkozást szellemmel, talán, hogy féljünk is tőle, vagy talán csak egy spórolós szemétláda. Valószínűleg ez lesz, miután ismeri szellemet, és a kén miatti aggódás a miattan való aggódást is jelenti. Ez épp úgy működik, mint eddig és én az apámnál vacsoránál. 40 perccel a 45 percesre tervezett út után a kis gép megkezdi az ereszkedést. Kén látszólag egyáltalán nem reagál a megérkezésünkre, én sem, de érzem az enyhe feszültséget a testében, a készenlétet, ami nem volt jelen pillanatokkal korábban. Még egyszer újra megpróbálok kinézni az ablakon, de még mindig nem látok más, csak sötétséget. Nincsenek városi fények, amiből arra lehet következtetni, hogy egy elzárt területre tartunk. Öt perccel később a helikopter hivatalosan is leszáll, ami egy mezőnek tűnik, és a pilóta az ülésben marad, egy néma üzenet számunkra, hogy húzzunk ki a kis gépéből. Kén kikapcsolja az övét, és az ajtóhoz hajol, Kinyitja és kinéz. Mögötte vagyok, amikor leugrik a földre, és nem várom a kezét, nem mintha felajánlaná. A horizontra fókuszál, amiben feltűnik valamilyen farmház. Én is a földre ugrom. A szemem már alkalmazkodott a sötétséghez, a tiszta égbolthoz, a teliholthoz és az erősen csillagos éhez fák szegélyezik az óriási füves mezőt, ahol állunk. A helikopter motorja felzúg, és felemelkedik mögöttünk. Kén és én megfordulunk, és nézzük, ahogy felemelkedik, és elmegy. Pokoli hosszú séta lesz vissza a lakásodig. Balra tekintek, ami valami gabonaféléhez hasonlít, és egy másik alaknak a sziluettje. Hörgy családi farm, mondom. A fák almafák. Emlékszem, volt, ami tévekkel ezelőtt. Arról ismert, hogy le lehet rájuk szállni helikopterrel, mondja. Ami Modenába, New Yorkba helyez minket, Platekill kisváros határa mellé. Előveszi a telefonját a zsebéből és hív valakit. Helikopter, Heard Farm, északi része a farmháznak. Most, ennyi. Befejezi a hívást és rám néz. A most azt jelenti, hogy egy óra múlva vigyenek ki minket innen. Vagy nekem, hogy készenlétben állított ügynökök jöjjenek és tartóztassák le, ha ez lett volna a tervem. A házban a világítás vibrál, majd kialszik. Valószínűleg azt akarja, hogy oda menjünk hozzá. Csodálatos, mormogom. Egy uralkodó gyilkos, aki rajong a horror film elemekért. Elkezdjük a rövid utat, és ahogy a lábunk rálép a piszkos felvezető útra a házig, a fény az épületen belül újra felgyullad. Kén megfogja a karom. Ha helyesen játszuk, segíteni fog, hogy szétbasszuk a társaságot és a gyilkosukat. De ha keresztbe tesz nekünk, lőd le. Nem lesz újra játszás. Ez nem úgy hangzik, mint a meglennél győződve a kölcsönös tiszteletadásról. Fűzöm hozzá. Óvatos vagyok és realista. Amikor egy férfi csapdában érzi magát, mindig az ösztöneire fog támaszkodni, és arra, amiben a legjobb. Az ő esetében ez azt jelenti, hogy öl és tovább lép. És mi a te ösztönös megérzésed kén? Ölj, vagy megölnek. Írtelem beugrik egy emlékkép, amint a támadó melkasába döföm a kést, egy férfi, akit kén visszafogott, azzal a szándékkal, hogy beszéljen vele. Mert kétségtelenül a mottom, ölj, mivel megérdemlik. Nem háríthatom a társaságra azt, hogy olyan vagyok, amilyen, de egészen biztosan részük van abban, hogy felébresztették ezt a részem, nyilvánvalóan azután, hogy már amúgy is a pokolba taszították a családomat. Azt akarom, hogy megfizessenek. Fizetni fognak ezért. És a szellem segíthet ebben, megrázom a szörnyetek kezét, ha kell ma este, és később visszajövök érte. Bólintok egyet kém felé, és együtt mozgunk, megtéve a távolságot a farmházig, ami tulajdonképpen egy istálló. Belépünk az ajtón, ahol két lovat találunk, egyet jobbra és egyet balra. Mindkettő fakerítésekkel van elzárva, egy keskeny út vezet további kapuval ellátott állásokhoz. Egy férfi, úgy sejtem, szellemül a bekerített részen tőlünk balra, a kezeivel egyensúlyozva, hogy megtartsa a pozícióját. A sötét barna haja rövid, de nem eléggé rövid, mint a katonaságnál, és annak higgyék, ahogy Murphy is sejti a háttérben. A halán őszül, de nem hiszem, hogy sokkal öregebb lenne Kénnél, talán 36 vagy 37. Egy könnyű csapdának tűnik, és Kén határozottan és ugrásra kész pozíciója is azt csugalja, hogy ő is ezen a véleményen van. Nem mozdulunk. Arra késztetjük szellemet, hogy ő jöjjön hozzánk. Az ajkai egy kis mosolyra görbülnek, mintha élvezni a tétovaságunkat, amit ő fenyegetésnek hisz. Vagy ez az, amit akar, hogy higgyünk, hogy oda minket hozzá. De nem mozdulunk, csak állunk ott, mire leugrik a kerítésről, a ruhái olyanok, mint az enyémek, minden fekete. Semmilyen logó, ami valamit elmondana a személyiségéről. De ahogy felénk közeledik, magas, izmos és magabiztos, egy gyakorló katona kellemével. Kén és én félúton találkozunk vele, az istálló közepén, egy döntés, amit egyetértésben hoztunk meg, azon a módon, ahogy valamikor Greg és én kiegészítettük egymást. Megállunk, ahogy ő is, két lépés távolság van közöttünk. Bólint Kén felé. A hírhet Kén Mendez. Szellem, üdvözlik én. Úgy néz ki, mint egy gyilkos, ami igaz is. Bár csak több ember tudná, hogy kell bókolni, mondja rám tekintve, a világos zöld szemei feltűnően hidegek. Szereti a láj Lahlaf. Sokkal jobban, mint a legtöbb ember, mondom szárazon. Különösen azok, akik gyilkosként élik az életüket. Az ajkai elismerően összehúzódnak, a tekintete rám szegeződik. Ha az, hogy engem bámul, azért van, hogy idegesítsen, mondom. Nem fog működni. Biztos benne? Kérdezi provokálva. Sajnos igen. Megemeli az egyik szemöldökét. Sajnos? Valami baj van azzal a személlyel, aki bele tud nézni egy gyilkos szemébe, és nem fél, nem gondolja? Ha nem fél, akkor mit érez? Felháborodást, hogy nem ölhetem meg még ma. Nem ölhet meg ma, kislány. Biztos benne? Pár másodpercig nyíltan bámul, az álcsontja magasan van, orra egyenes, arckifejezése külkemény. Segíteni fogok magának elkapni a gyilkosát, mondja. Miért segít nekem? Nem segítek magának, mondja. Maga segít nekem? Hogy segítünk mi magának? Szól közbekén. Kénre szegezi a figyelmét. Visszautasítottam ezt az állást, és a visszalépésem tekintetében azt választották, hogy lemásolnak. Azt akarom, hogy ez a kis szemétláda eltűnjön. Miért nem fogadta el az állást? kérdezik én. Először elfogadtam, mondja. A fizetés megfontolandóvá tette a dolgot. De maga beijedt, szögezi én. Nem ijedtem be, mondja szellem. Okos maradtam. Felkínáltak egy állást, ami gyors és könnyű volt, egy lista a társaság tagjairól, akik megpróbáltak véghez vinni egy pucsot a vezetőség ellen. És ne kérdezze a részleteket. Nem érdekelt, hogy megkérdezzem magamtól, így nem is kell átadnom. És, ha ez az eset egyszerű volt, kérdezem, miért szállt ki? Azt akarták, hogy szerződjek le, hogy csak nekik dolgozzak, 50 millió dolláros éves bérért. Elutasítottam a kiemelt ajánlatot, de elfogadtam a mellékállást, egy bérmunkát, kaptam egy előleget, megegyeztünk a feltételekben, még a tervezést is elkezdtem, aztán átbasztak. Ez nem tűnik okos ötletnek a részükről, mondja Kén, tükrözve a saját gondolataimat. Okosabb, mint hinné, mondja, legalábbis rövid távon. Visszajutott hozzám, hogy úgy ténykedek, mint a társaság új bérgyilkosa, mint ha elfogadtam volna az állást. És egy puccsal, mondom, és ez a hír megijesztette a társaság tagjait. Pontosan, mondja, egy különösen hatékony stratégia a részükről, figyelembe véve, hogy évekkel ezelőtt megöltem a társaság egyik kulcsvezetőjét, és amikor egy fél tucat vérgyilkost küldtek a nyomomba, én túléltem. Ők meghaltak. Ez a megerősítése annak, hogy a vérgyilkosok léteznek, és a társaságnak dolgoznak. Plusz visszaigazolás, hogy a társaság áll a támadáson mögött. Ez a társaságot rossz színben tünteti fel, mondja. De azzal, hogy engem béreltek fel, úgy tűnik, mintha ők rendelték volna el a saját embereik meggyilkolását akkor és most. Ez az, ami miatt a gyilkos, akit felbéreltek, próbálja magát lemásolni, mondja Kén. Igen, mondja egy szó, ami olyan, mint a kissel szelték volna átta levegőt. És ezzel túl messzire mentek. Nem szeretem, ha leutánoznak. Kivel tárgyalt a társaságból? Kérdezem. Púcser, mondja. Mindig Púcserrel. Ő a vezető? Kérdezem olyan, mint az Egyesült Államok hadosztályának őrzőkutyája, kutyája, mondja. De nem, nem ő a vezető, és mielőtt megkérdezhetné, nem tudom ki az, de ők ismerik magát. Ez mit jelent? kérdezik én. Ez azt jelenti, hogy a nője nagyobb része ennek a dolognak, mint maga gondolja. Válaszolja még mindig engem nézve. Mit jelent ez? Kérdezem brilliáns módon megismételve kérdését. Két célpont van a listán Los Angelesben. Azt mondták nekem, hogy jöjjen meg a bérgyilkost a maga körzetén kívül, nem a városán kívül, hanem a hatáskörén kívül kifejezetten. Szemmel láthatóan ezek az instrukciók figyelmen kívül lettek hagyva. Mondja kén. Ez történik, amikor a második legjobbat bérelet fel. Kommentálja szellem szárazon, a tekintete még mindig rajtam, de hozzáteszi. Valószínűleg Púcser azt hitte, hogy azonosítani tudja az egyik vérgyilkost, és ez probléma lehet. Az ujjaim begörbülnek, az oldalamhoz szorítva. Elmondta magának, hogy miért? Nem, zárja le röviden. A gyilkost akarom. A jéghideg szemei találkoznak az enyémmel. Úgy érti a férfit a sebb el, akit a temetőben üldözött? Mi a francról beszél Laila? Faggat kén. Elrendeztem. Mondom, egy pillanatra sem nézek félre szellemről. Ki ő? Ők úgy hívják a játékos. Szereti kigúnyolni az áldozatait, és mivel magát kigúnyolta, ez azt jelenti, hogy most már maga is azon a listán van. És maga is ott volt valószínűleg minket nézve. Csak felmértem magát, ez az, amit csinálok. Van egy kis fenyegetés a szavaiban, amit szívesen látok. Kiozza belőlem a dühöt, meg fogom ölni, de most a férfit akarom, akiről most már gyanítom, hogy egyben junior és a játékos. Mi a játékos igazi neve? Kérdezzen könnyebbet, mondja. Hol találom meg? Várhat rá, hogy eljöjjön magáért, mivel ez egyértelműen hamarosan bekövetkezik, vagy kapja el a következő egyben utolsó gyilkolásánál, ami mellesleg nem úgy fog kinézni, mint az ő egyik gyilkolása, mint a Souders tette volna. Ez az, ami miatt Vuc is meghalt. Nem volt rá szükség többé. souders úgy akarták beállítani, mintha lemásolta volna a hugát, mondom. De mi van ezzel? Ez miért más? Zaders nem volt betervezve, de miután maga nyomozott a hugának az ügyében, úgy gyanítom, hogy az ön visszatérése húzta meg a ravaszt. Maga ölte meg Linit? Soha nem ölök, és vallom be. Ha csak nem akarom, és nem akarom. Ez közel áll egy vallomáshoz, és az ujjai meg akarják húzni a ravaszt, amikor hozzáteszi. A következő célpontra térve tagja az igazságszolgáltatásnak, és amikor az igazságszolgáltatás egyik embere követel öngyilkosságot, az a személyi a bűnbakja lehet egy rakás szarnak az elkövetkezendő években. Hirtelen nem linére gondolok. Greg, bassza meg! Keresztbe tett a társaságnak? Ki? kérdezem, a a szívemben dobog. Eddie Rivera, mondja, megdöbbentve engem a váratlan információval. Egy férfi ilyen közel az apjához, így minden piszkos ügy, ami körülötte van, ami talán felszínre bukkan a kampányában, rázúdulhat. Eddi tagja a társaságnak, vagy csak bűnbak? Kérdezik én. Ő az egyik tagja a társaságnak, aki megszervezte a puccsot, Mondja szellem, kénre nézve majd rám. Mi van a feleségével? Kérdezem, keresem a megerősítést, hogy Alexandrának is köze volt azon az estén a támadásomhoz. Nincs rajta a halál listán, amit kaptam, mondja. Ez minden, amit fel tudok ajánlani. A pucsot azok az emberek szervezik, akik ki akarnak szállni a társaságból? Kérdezem. Igen. Akkor miért akarja annyira Eddi, hogy vúz legyen az a fickó, aki elviszi a balhét a gyilkosságokért? Kérdezem. Úgy hangzik, mint a kétségbe esetten ezzel próbálná meg álcázni, mondja szellem. Ezt a félelmet érzem én is benne. Mikor ölik meg? Kérdezem. Már meg kellett volna történnie. Már lehet meg is történt. Hogy jutunk el a játékoshoz, mielőtt megölné őt? Kérdezem. Nem jut el. Megvárja, amíg eljön ért és elfogja. Legyen elővigyázatos. Nem fog eljutni a társasághoz általa. Azt fogja állítani, hogy a gyilkosságok személyes vérbosszúk. Meg fogják ölni az őrizet alatt, hogy biztosítsák, hogy nem gondolja meg magát és beszél. De maga lezárja az ügyét, én pedig megszabadulok a játékostól. Egy közelgő helikopter hangja tölti be a levegőt. Ez az enyém lesz. Kénre néz. Ha a csaj leszereli a játékost, tartozni fogok magának. Megkerüli ként, hogy eljusson az ajtóhoz. Megfordulok és kihívom. Nem fog tartozni, mondom. De nem akarok szívességet. Magát akarom következőnek. Felém fordul. Maga kén nője. Vannak szabályai az egyességnek, és ezek a szabályok magát tiltottá teszik. De ha engem akar, maga szegi meg a szabályt, nem én. És maga fog elesni, nem én. Újra hátat fordít nekem, és az ajtó felé megy. Az agyam visszajátszik egy képet, amin Lini be van csavarva a lepedőbe, az arca halvány, az élete oda, és harag bennem. Befejeztem a beszélgetést szellemmel. Megvan, amire szükségem van, kivéve az igazság Liniért. Teszek egy lépést felé, de kén magához von, arca a maga felé fordít. A társaság az ellenség, akivel most fel kell venned a harcot, nem szellem, és ő most készen áll mindenre, amit most akarsz tenni. Kénnek igaza van, várni fogok, hogy elkapjam szellemet, de nem sokáig.